بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa toki endelea namfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Quran Karim leo hii tuko katika sura 20 Fati sura 49 29 katika sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anaanza kumwambia mtume wake katika hali ya kumpa matumaini makubwa ya ushindi juu ya uongozi wake wa dini ya Kiislamu ushindi mkubwa wa kuwashinda makafiri na wanafiki hivyo ana saa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna fatahna laka fathaman mubina kwa hakika sisi tumeshaamua ushindi wa dhahiri liaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambiku. Ili Mwenyezi Mungu ayafute wale aliotangulia katika makosa yako. Au makosa ya umati wako Iliotangulia ni aliochelewa. Wayatimma ni'amatahu wa alaika. Anafanya hivyo mwenye Mungu ili kukutimizia neema zake juu yako. Wa yahdika sirata mustakima na kuongoze njia iliyonyoka ya dini ya Kiislamu wa yansuraka allahu nasrana aziza amfanya hivi mwenyezi mungu ili akupewe ushindi, ushindi, ushindi wa nguvu ushindi usiohindwa ushindi usiotetereka ushindi wa kudumu milele kama inavyoshuhudiwa katika ulimwengu huwa alladhi anzala sakinata ni yeye mwenyezi mungu aliyeteremsha utulivu fi kulubi almu'minin katika nyoya za wamini liazdadu imanan ma imani ili wazidisha imani yao pamoja na imani ile uliyoshatangulia walillah junudu samawati walardh nani wake e Mwenyezi Mungu askari wa mbinguni na ardhi wakaana Allahu aliman hakima na aliwe Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma amefanya hivyo Mwenyezi Mungu liyudu khila almuminina wa walmuminati jannati ili ya waingizi ya wa, wa, wa kiumi na wakike katika pepo wa bustani za milele tajirimi tahti haal anahar ambazo zinapitiwa chini yake wa chiniyaki na mito khalidina fiha hali ya kukadriwa ukazo wa milele katika bustani hiyo wa yukafira anhum sayyaatihim na ili ya wafutiya yao, wakana dalika indallah fawzana adima na kwa hakika hilo lilivyo mbele mwenyezi Mungu ni hatua ya ushindi mkubwa ni hatua ya mafanikio wa makubwa wayadhibana na mwenyezi Mungu anafanya hivyo ili awadhibu makafiri wanafikri na munafikati wanafikio kiume na wakike wa mushrikeena wa kuffara wa kiume wa kiuma wal mushrikatu wa kike hakika billahi dhanna sawi ammaa maisha yao yote wanamdania mwenyezi Mungu sana mbaya lakini alaihim dairatu sawi litazungukie wao gurdum la ubaya. wa Allahu alaihim amawakasirikia Mwenyezi Mungu wa laanahum wa a'adalahum jahannam na mevalani na kuandalia wao jehanamu wa saa atma sira, na marejeo wa mabaya watakao yarejeani wa hayo. Walillahi junudus samawati wal wa ardhini. Ni yake Mwenyezi Mungu majeshi ya mbinguni na ardhini Wakana Allahu azizan hakima. Na alivyo Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hikima. Ewe Muhammad inna arsalnak Mwenyezi Mungu anambemtemu wake. Hakika sisi tumekutuma wewe shahidan uko ni shahidi ya kweli wa mubashiran mwenye kubashiria vyema khairi na mazuri kwa kuamini wa na mwenye kuhafisha makafiri ya ubaya vitu vyao. Tumefanya hivyo, ili tuamini billahi wa rasuli. Ili nyinyi muamini Mwenyezi na mjumbe wake. Watawaziru na mumpe heshima watu wakiruhummtukuze watu na mumtakashe Mwenyezi Mungu bukaratan wa asila asubuhi na jioni Inalldhina yubayunaka hak Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake kwamba kama ulivyoona kwamba wanadamu amegawe kama kondi mawili wako ambao wamekukubali ahadi yako wamekubali ahadi yako na kuchukua amana na kuchukua kwa maana nafsi zao na zao na zao basi vile vile wako ambao walio upande waka kucheza kupiga chenga hadi hiyo sasa mzee nimesema innaldhina yubayunaka haki wale wale wakupa mkono hadi yuakufa na kupona kwa ajili ya Uislamu inma yubayun Allah hao wanampa hadi Mwenyezi Mungu yadullah mkono wa Mwenyezi mngu uko juu ya mikono yao wengine wewe utaona kwamba ndio ndio ndio hapa mkono hao lakini mkono wako ni kwa niaba ya Mwenyezi Mungu fa mannakatha kinyume na ahadi hiyo fainnama yankuthu ala nafsi basi huyo kwamba anakwenda kinyume kwa ya nafsi yake fa manna awfa bimaaala alayhulla na atakayotekeleza yale aliyemuahidi Mwenyezi juu yake fa saufanoote Sayati mzinga tampa huyo ajira na adhima malipo ya matukufu ya kudumu sayakulu lakal mukhallafun watasema akukwambia wewe waliojea nyuma ambao hawakwenda kujiunga katika jeshi la mapambano baina ya wa waislamu na makafiri watasema mina la arabi ambao ni katika mabedu yao Shughalatu na amwaluna zimetoshughalesha mali zetu wa na watu wetu ndiyo mana tukashindwa kuungana na jeshi lako ya Muhammad fastaqa filana tunachokuomba ututakie msamaha mzinga yakulu yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubih wanajisemea tu kwa midomo yao kwa ndimi zao maneno ambayo hayana ukweli hata kidogo hayamo kabisa katika nyoyo zao kulu wambiye Fama yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum sudaran au arada bikum naqah Hebu anbieni nani atakay kumilikieni nyinyi chochote ndipo Mwenyezi Mungu akakutakieni nyinyi madhara yote au nani na kheri zake Mwenyezi ambapo akakutakieni kheri zake bal kana Allahu bima ta'maluna khabira mjue hakuna yoyote mwingine atakaye mudu kukunapa tena yani manufaa wala madhara Mwenyezi Mungu pekee yake Subhana wa Taala ndio juu ya kila kitu ambacho mnalifanya ninyi anakijua bal dhanantum alla yanqaliba ar-rasul al bali ninyi mlidhani kwamba hatorejea mlimbe wa Mwenyezi Mungu walioamini wa ila alihim kwa jamaa zao wa hatorejea wa watakonda moja kwa moja kwa kafili mbale wamalize abada kabisa warudi wazuyi na ذلك fi qulubihim yalpamba mawazo hayo ndani ya mioyo zenu. Nadhalika fi qulubikum yampamba mawazo hayo katika mioyo zenu. Wa dhanantum dhanna sa'u. Namka mdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya kabisa. Wa kuntum qauman na Nani mkawa ni watu waliangamia. Wa man lam yu'min billahi wa rasuli Na yoyote asiyomuamini Mwenyezi Mungu na nyumba yake fa inna aatadna lilkaafireena saheeban ajwa huyo ni kafir, na sisi fi uandalia makafiri moto mkali balillaahumul kusamaawaati wala ard yake munyeeze mungu ufalme wa mbinguni na ardhi yaghfiru liman yashaa wa yu'adhibu man yashaa ana uwezo munyeeze mungu akumsamehe anayemtaka kumsame na kumadhiba anayetakumsamaha ghafura kaana Alaiba Mwenyezi Mungu, ni msamehe, ni Ya Muhammad wa nafit hawasikushugulishwe. Sayaqulu al-mukhallafun wa kusema wale waliobaki nyuma wakashindu kujiunga na jeshi. Idhan qalabtum wa kat idhan ila maghanima. Watasema watu hawa wakati nyinyi mshpata ushindi mnakwenda kuchukua ngawira zenu ambazo mtaachudhuwa e, ya kusikuwa na kuwagawania wastahiki basi wao kwa kuwa hawakomega katika kundi hilo kwa kujitetea na kujilalamikia atasema dharuna na nattabiku twacheni tukufateni ili wanataka waende wakashirikiana na wapiganaji katika kugawana gawira yuridu anubadilu kalam allah wanakusudia kuwemba, kuibadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anasema kwamba maghanima ni waanpeganaji sasa wao wakupigana lakini wanataka wapate ngaoira lan lantatabiona hamtokuwa na haki ya kutofuata nyinyi maisha yenu lan maisha yenu hamtokuwa nyinyi na haki ya kutufuata sisi kazalikum ukalallahu min qablu Hivyo ndivyo vile wanasema Mwenyezi Mungu kabla yake. Fasayqulun wanafiki hawa watasema katika kujitetea. Bal tasuduna na hakuna ujumbe wa Mwenyezi Mungu chochote. Huu ni uhasidi tu ni wanafanya yenyewe kutufanyia sisi. Bal kanu la yabqa illa kalila. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hao hawakuwa nyekufahamu isipokuwa chache tu. Fahamu yao ni fofu kabisa kullal mukhallafina min al-araab yazeemun ba'dum yumtaqam wa ambiyya wenyekoje kanyuma katika mabeduway satudaauna ila qaumin ulii ba'sin shadid indukatilunahum aw yuslimu hakuna haja kupaparika nyoyo nyinyi hakuna haja ya kupia rapia rapia haki ambayo si yenu satudaauna mtaitwa ila ila qaumin na watu ambao ulii ba'sin shadid nguvu za kutosha za kupigana naye mtapeleka huko nanyi tukatelonao mka pigane nao mka pambanane nao eh ukiwashinda muue au yuslimun au waslimu fa in tati'u kama mtakutiifu utikumullahu ajiran hasana mkiiti amri ya Mwenyezi mkenda katika mapambano hayo Atakupeni Mwenyezi malipo mazuri wa indata kama tawallaytum min na kama mtaipa mgongo imani na mwambie ya mwenyezingu kama mlivyopa mgongo hapo mwanzo youa adhibu kumhadhaba alima atakuadhibuni Mwenyezi Mungu adhabu iliyokuwa inauma ليس ala الاما حرجا katika amri hii ya kutoka kwenda katika mapambano ya vita hakuna ya vipopu kosa lolote vipopu hawana kosa kutokwenda vita wala ala al haraju wala viguru kiguru vile vile hana kosa kutokana vitani wala alal maridi harajim wala mgonjwa hana kosa kutokana vitani wale wenye nguvu na wazima wewe unaona ikiwa watajitia dharura bila ya kuwa na msingi wote waliokubalika hao ndio wenye makosa wamnyutii allah rasula na atakayemtii mwenye zingu na nyumba wake yudkhiluhu jannatin tajiri min tahtihal anhar mizinguwata muongeza katika bustani ambayo inapitwa yake na maji wa man wamayatawalla yuadhibu adhaban alima natakai pamgongo imani ya mwenyezi na akayacha amri ya Mwenyezi Mungu kutekeleza mizingazao waadhibu huyo kali na yuma laqana radiyallahu anil hakika ameridhika Mwenyezi na waumini Ithi ubaye yoyona chini shajara pale bali alipokupa hadia na kupona chini ya mti wamafalima akajua Mwenyezi Mungu alijua kutoka na hadia hiyo mlipokuwa mkiichukua chini ya mti mbele ya Mtume صلى الله عليه وسلم fahamila alitambua, alitambua Mwenyezi kilichokuwemo katika nyoyo za waumini hawa faanzala sakinata mshia utulivu juu yao wa athabahum fathan qariba na qaliba ufunguzi wa karibu kabisa ya kuweza kuiteka ya maka kuifanya kwa ni ya keislamu wa maghanima kathira akakujalia ni mwenyezi Mungu mapato yaliyo mengi ya khuzunaha ambayo waumini wataachukua mapato hayo wa kana allahu azizan hakima na mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hikima waadallahu wa'adakumullahu madhani makasira amekuahidi mwenyezi Mungu mapato yaliyo mengi ta'khudhuha ili kayachukue lakini fa'ajjalakum hadhi fa'ajjalakum aka harakishi yenyenyee hadhi haya mapato ya mapambano Wakafu kafa aidian nasi yanku na akaizuia mikono ya maadui kuepukana na nyinyi wa litakuna ayatan lilmu'minin na ilaha illa mkubwa mujizatun kubra qawamin wa yahdiyukum siratan mustaqima wa quongozeni njia ileyo nyooka fa ukhrat lam taqdiru alayha yako pato mengine bado hamkuyaweza kuichukua lakini qad hata Allahu biha amyadhibiti mnyezingu kwa ajili yenu amyadhibiti mnyezingu mapato hayo wa kana Allah ala kulli shay'in qadir na aliewa Mwenyezi Mungu kila kitu ni muweza. Wala ukatalukumul kafaru Na kutokana na maandalizi aliyokushakuanaliaeni Mwenyezi Mungu ya kupata ushindi kwa povote vile utakavyokuwa kama wenge thubutu kuja kupambana na nyii makafiri walla ul adbar wangali kimbia mbio. Thumma la yajiduna waliyam, mpata, oyote, wawo, wala nasira kisho usingalimpata mtawala yote wa kuwasaidia wao wala muokozi sunnatullahi allati qad khalat min kablu. huwa ndiyo mtindo wake Mwenyezi Mungu ambao masha upitisha kuwafanyia kwanzenu kabla ya nyi wala mtajid la tabdila na hutoweza kupata kabisa katika maisha utakaoishi hutoweza kupata kwenye mtindo wa Mwenyezi Mungu na sharia zake mabadiliko mtindo wake ni kwa ushindi wa waamini ndivyo utakavyofanya kwa wote bila kafa aidiya hum anku mjezingu yeye ndiye alizuia mikono ya, ya maadui akaepukana nanyi kwa aidiya na akaizuia vile vile mikono yenu kuepukana na maadui tibasa ni maka. wakati kati ya mji wa makkah alizuia mikono yenu nya yao mimba an adfarakum alayhim baada ya kusha kuwatia nguvuni makafiri jueni baada ya kuwa hapa nguvu za kuwatia nguvu wa ni makafiri juu yao Wakana allahu mamata maluna basira na ali bimunyzimgo yote mnachokifanya na kiona humul ladhina kafaru wa saddu an saddukum anil masjidil haram kafaru wao andio makafiri walankufuru munyzimgo wa saddukum wa naka kuzuiyeni anil masjidil harami wa na namskitin tukufu wal ya ma'kufu Hali ya kuwa nyama mliokusudia kwenda kuachinja wamezuiliwaumeshonishwa an yab lugha imeshindikana kuwafikisha mahala pao pa kuachinja wala la rijalun mu'minuna Mwenyezi Mungu kama sikuwa sababu ya kuweko katika nchi hiyo watu walio muamini Mwenyezi Mungu mu'minatu wanaume na wanawake walio muamini la Mungu lamtaalamu ambao hamini hamko mkiwa ili kukimbiza nini antatauhum msinde mkawakanyaga akanyaga fatusibakum umiza fa tusibakum minhum arra ikaja kuwa ni sababu ya kuwafika nyinyi kutokana na ukorofi huo haibu ma'arra aibu na kosa ilim bila albilal alqusuriyah ame fanya hivyo mwenyezi Mungu kuapisheni nyinyi na maafa hayo liyo de fi rahmatihi ili waangiza mwenyezi katika rehema zake wa inge zima yashawa na nataka kuwapingiza la utazayalu kama wangejitenga maadui la adhabna alladhina kafaru minhum adhaban alima minzoga sema tunka liwa makafiri adhabu inayoma I ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiya pale walipofanya makafiri nyoni mwao ari uchungu hasad hamia tajili ari ya kiinga Qan sallallahu salli natahu ala al rasuli aqatarhimu munyezangu tolibu wake juu ya mtume wake wa ala al mu'minina na kwa juu ya waumini falzamhum kalimata taqwa wa kawalzimisha neno la ucha Mungu wakanu ahqa biha wa ahlaha na wakawa ndio wanastahili wao Wito huo hada ndio wenyewe waqanallahu bikulli shay'in alim na alifu munyezangu ile kitu ninjuzi sadaka Allahu rasulahu ruya kwa hakika alimthibitishia Mwenyezi Mungu mtume wake ndoto bila haki ndoto ya ukweli pale alipomuonyesha kwamba la tadkhuluna al masjid harama insha allahu aminina. Mtengia katika msikiti wa ta'zima ta wa maka apendapo Mwenyezi kwa hali ya amani mahali gani roho mnyowe vichwa vyenu baada ya kukamilisha ibada zenu pomaka sirina na wengine kupunguza la takhafuna alai la hamna gawt wote Faalima ma lam ta'lamu ta ndipo alipojua Mwenyezi Mungu ambacho yeye mkijui kujala min duni dhalikafata kariba akafanya Mwenyezi Mungu badala yake utekaji wa nchi maka makka wa karibu huwa aladhi arsala rasulahu bilhuda Niyama Mwenyezi Mungu aliyepeleka mjumbe wake kwa uongofu. Kampeleka mjumbe wake Muhammad kwa uongofu wa dini al-Haqq na dini ya ukweli. Kwa dini -haki na dini ya ukweli. Kamtuma mjumbe huyo liyudhihirahu hu ala dini kuli. kullihi. Ili aidhihirishe na aipe ushindi dini hiyo kuliko dini zote nyingine. Wa kafa billahi shahida. Natosha tosha Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi wa hayo. Muhammadun Rasulullah Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu walio na wale waumini wafuasi wake walio wa pofujae ashida wa ala al ni wakali wa makafiri ruhama baina yao wanaoneana huruma wa kwa wao wanapendana tarahum murka'an sujada utaona katika ibada zao wanarukua kisujudi ya bada'una fadlan min Allah wa ridwana Na huku wakitaka wa kitegemea kupata fadila za manezingu na raizi yake sima fi ujui alama za ziko nyuso mwao ziko nyuso mwao min athari sujudi katika ala dalil za sayda thalika mataluhum fi tawrat hayo Ndiyo mifano yao ya sefaza hay ndio mfano asifazao zile vile zikata torati na methali humu injili na mifano yao mingine tabaka katika injili watu hao muhamadi wa fosi wake kazara'in akhrajat ahufa azara ni kama mmea uliotoa mche wake ukaanza kunenepa ukaanza kunenepa fastagala fastawa Uka mnene uka simama sawa sawa ya kidogo chake. Naa unapofika katika hali hiyo yojibuzura. Unoafurahisha wakulima. Liagizha bihimul kufar ilia uchungu makafiri. Waadallahu alladhina amanu Taamwaahidi Mwenyezi Mungu walioamini waamelu salihati na wakafanya mazuri. Amamamin Mungu miongoni mwawa, والله امن وكفنه زوين مغني مواه من زينو ميعيدي مغفره مسامحه واجرا عظيما نما لي بو ماتكفو اللهم اجل لنا اجرا عظيما اللهم اغفر لنا واجرنا اجرا عظيما اللهم اجرنا اجرا عظيما واغفر لنا مغفره برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم